Arduraz komuniika dezagun izenburuean ananttzeta irrateak herri edabideetako hizkuntza erabilerak indarkeria matistarengan duten eragina astertzen duen dokumental bat ekoizu du. Ikus entzzonezkoan Euskal Herriko Amaabi Eddaabideko emastek kazetarien testigantzak jasotzen dira. Aitziber zapirain antxeta irrateko koordinatzailea eta dokumentalaren zuzendaria. Bueno, ba, gurean eh, badaramatzagu sortzi urte inguru indarkeria matxistaren eh, kontrako egitasmoak burutzen, eta azkenengo bi urteetan ba, gaiak jada eh, bere ikusgarretasuna baduela kontutan harturik barrura begiratzea eh, erabaki genuen eh, komunikatzeile garen enean eta edabideek ba, indarkeria matxistaren kontra eh, jokatzen duten rolari eldu zez. Orduan, orain dela bi urte eh, arrosa sareko irrati libre edo irrati elkartekin batera lan bat burutu genuen eta izan zen bertako komunikatza hizkuntza ohiturak oiturak eh, gainbegiratzea edo aztertzea, ez? Diagnostikoa baino, ba, bueno ondori batetara iritsi baino lehenago ba beintzat gaia zertan dagoen, ez? Azkenbatean mikrofono baten aurrean edo papertxuri baten aurrean jartzen garenean ba denok dauzkago gure hizkuntza oiturak, gure komunikatzeko oiturak eta agian esan berrekoa hongi esatenari gara baina abesti desegoki basartzen dugu eta bueno, gai horren bueltan e, lan batek egin genuen e, eta oraingo honetan egin duguna da alde batetik ba eh Euskarri ezberdinetara zabaldu lan ere mua, Euskal Herrian kokatu gara, baina e, irrati, telebista eta prentxai prentxa idatzian. Ikus entzunezkoan, hizkuntza oitura aldatzea duen garrantzia azpimarratzen marratzen da. Ba, bon, nik uste dut, ba, gu baina askoz lehenago iritsitako emakume kazetariek e, lan asko egin zutela, eta ba, aipatzen da, orain sartzen diren emakume kazetariek eta gizonek ere, Baina kontzientzia badaukatela, orduan hori ja abia puntoa ondia da. Gertatzen dina da, kontzientzia aukatetik ba, ekintzara pasabar dela, eta askotan, hizkuntza oiturak e, aldatzea komen idela, ez? Horre, Amelia Barkinek aipatzen du, ba... E, zematetan oarkabean koinazo, e, puta, e, seme alabak esan ordez seme, e, zoaz popatik hartzera, ba izkuntza guzti hori gain begiratu beharko genuke eta gean ematen du sentzazioa alertan egon bar duzula, itzegiterako momentuan bainan e, lortzen da. E, lortzen da eta gaineran ikustot behinzat kazetaritza egiten zarenean lortu behar duzula ardura bat daukazu. Dokumentalaren estrennaldia ostegun hontan Irungo jaso Muoan arrattzaldeko zazpiretan raganen da, ondoren UB bikoitza hiru aldiz Antzetamedia.e webunean usgai izanen duzue.